Епізод 7. Все своє ношу з собою. Ремпл не знав чого очікувати. Він відступив, залишаючись біля самого ліктя доктора, хоча інші інстинктивно позадкували. На мить запала тиша, і вони почули, як за дерев'яною обшивкою заворушилися пацюки. Ну що? вигукнув пастор. Високим голосом. «Я нічого не бачу», – сказав доктор Фел. «А ну, хлопче, чиркнено сірником, будь ласка». Ремпл вилеєвся про себе, зламавши голівку першого сірника. Він чиркнув іншим, але застояне повітря сховища загасило його, щойно він заніс його всередину. Зайшовши туди, він спробував іще раз. Ліснява і вогкість. І пасмо павутини, що торкнулося його шиї. Тепер крихітне блакитне полум'я горіло у чаші його долоні. Кам'яна комірчина шість футів заввишки, і три чи чотири фути завглибшки, полиці в дальній стіні і щось схоже на гнилі книги. Це було все. Запаморочення ніби відступило, і він вирівняв руку. «Нічого? – сказав він. – Хіба що? – хихотнув доктор Фелл. – Хіба що воно вибралося назовні. – Веселий ви тип, чи не так? – вигукнув сер Бенджамін. – Послухайте, ми ж тут блукаємо, наче в кошмарі. Я людина ділова, практична, розсудлива. Але даю вам слово, джентльмени, текляте місце на мить – нагнало на мене страху справді нагнало сондерс провів хустиною під підборіддям він раптом порожевів і засяяв жадібно вдихнувши повних груди повітря і зробивши широкий улесливий жест любий сер бенджамін загудів він на знак протесту нічого подібного як ви кажете практичні люди як служитель церкви я мушу бути найпрактичнішою людиною з усіх, коли йдеться про, про справи такого роду. Дурниці, дурниці. Він був настільки задоволений, що здавалося от-от потисне руку серу Бенджаміну. Той насупився, дивлячись через плече Ремпола. «Ще щось?» – запитав він. Американець кивнув. Він тримав полум'я сірника біля самої підлоги і водив ним туди-сюди. За контуром у густій пелюці було чітко видно, що там щось стояло. Прямокутний контур приблизно 18 на 10 дюймів. Хоч би що це було, його забрали. Але він майже не чув прохання головного констебля, Знов зачинити сховище. Остання літера комбінація була «С». Щось спало йому на думку, щось значуще і огидне. Слова сказані над живоплотом у сутінках, слова кинуті п'яним, призирливим Мартіном на адресу Герберта Старберта, коли вони вчора вдень поверталися з чатарема. «Ти чудово знаєш те слово!» сказав Мартін. Це слово «шибениця». Підводячись і обтрушуючи пил з колін, він зачинив двері. У цьому сховищі щось було, найімовірніше скринька, і людина, яка вбила Мартіна Старберта, її вкрала. «Хтось забрав!» Мимоволі вирвалося у нього. «Так», – сказав сер Бенджамін. Це видається цілком очевидним. Вони б не передавали таку складну абракадабру всі ці роки, аби за нею не було жодної таємниці. Але може бути і щось інше. Вам не спадало на думку, докторе? Доктор Фел уже незграбно обходив центральний стіл, наче принюхуючись до нього. Він ткнув у стілець палицею, нахилився, розвиваючи свою густу копицю волосся, щоб зазирнути під нього, а потім розгублено підняв погляд. – пробурмотів він. – Перепрошую, я думав про інше. – Що ви сказали? Головний констебль знову набрав вигляду шкільного вчителя, тягнувши підборіддя і стиснувши губи, щоб показати, що зараз почнеться серйозна тема. Послухайте, сказав він, послухайте, вам не здається, що це більше, ніж просто збіг, що так багато членів родині старбертів померли саме таким чином? Доктор Фел підняв погляд із таким виразом, наче його щойно вдарили по голові кейком у кінокомедії. Блискуче, сказав він, блискуче, мій хлопче. Що ж? Саме так. Хоча я і тугодум, цей збіг потроху починає нав'язуватися. І що ж далі? Сера Бенджаміна це не розвеселило. Він склав руки на грудях. Гадаю, джентльмени, оголосив він, звертаючись, здавалося, до всіх. Ми просунемося у цьому розслідуванні далі, якщо визнаємо, що я зрештою головний констебль. І що я доклав значних зусиль, аби взяти цю справу на себе. Тю, та я знаю, я нічого не мав на увазі. Доктор Фел пожував вуса, щоб стримати посмішку. Це лише ваша диявольськи серйозна манера казати очевидні речі, от і все. Ви ще станете державним діячем, синку. Прошу, продовжуйте. «З вашого дозволу», – поступився головний констебель. Він намагався зберігати свій вчительський вигляд, але по його вкритому цятками обличчю проповзла посмішка. Він добродушно потер носа, а потім серйозно продовжив. «Послухайте, ви ж всі сиділи на газоні, спостерігаючи за цим вікном, чи не так? Ми б, звісно, помітили». Якби тут сталося щось незвичайне, бійка, чи якби перекинули світло, чи щось таке, геш? Ви б, звісно, почули крик. Дуже ймовірно. І ніякої бійки не було. Подивіться, де сидів молодий старберт. Він міг бачити єдині двері в кімнаті. Дуже ймовірно, що він їх і не замкнув, якщо був таким нервомим, як ви кажете. Навіть якби вбивця... Зміг потрапити до кімнати раніше, йому не було б де сховатися. «Хіба що?» «Стривайте!» «Та шафа!» Він підійшов і відчинив дверцята, здійнявши густий пил. «Це теж не підходить. Нічого, крім пилу, пліснявого одягу. Слухайте, ось один із ваших розшитих шнурами сюртуків з бобровими комірами» стей Джорджа IV. Павуки. Грюкнувши дверцятами, він повернувся. Ніхто там не ховався, присягаюся, і більше не було де. Іншими словами, молодого Старберта не могли заскочити зненацька без бійки чи принаймні крику. А тепер, звідки ви знаєте, що вбивця не зайшов сюди після того, як молодий Старберт Упав з балкона. Що, чорт забирай, ви таке кажете. На обличчі сара Бенджаміна з'явилася напружена і таємнича посмішка. Поставимо питання так ви насправді бачили, як цей вбивця його скинув? Ви бачили, як він падав? Ні. Власне кажучи, ми не бачили сар Бенджамін. втрутився пастор який б відчував, що ним уже достатньо довго нехтували. Він замислився. Але ж ми б і не побачили, знаєте? Було дуже темно, ішла злива, і світло згасло. Я вважаю, що його могли скинути навіть тоді, коли світло ще горіло. Розумієте, ось тут на столі стояв ліхтар. Широка частина ліхтаря тут Хочи промінь був спрямований на сейф. За шість футів звідси, де двері на балкон, людина опинилася у цілковитій темряві. Головний констебль розправив плечі і ткнув довгим пальцем собі в долоню. «Що я намагаюся встановити, джентльмени, так це те, що, можливо, вбивця і був, але цей вбивця не обов'язково, Прокрався сюди, вдарив його по голові і скинув на смерть. Я маю на увазі, можливо, на балконі взагалі не було двох людей. А як щодо смертельної пастки? А? – пробурмотів доктор Фелл. «Що ж, розумієте, джентльмени, вів далі сер Бенджамін, звертаючись до інших і намагаючись бути максимально точним у словах. Я маю на увазі». Щонайменше двоє старбертів знайшли свою смерть на тому балконі до цього. А тепер припустимо, що з цим балконом щось не так. Якийсь механізм, егеш? Ремпл перевів погляд на двері балкона. За обірваним плющем він бачив низьку кам'яну стіну з балюстрадою, що наводила на роздуми. Сама кімната, здавалося, стала темнішою. І зловіснішою. Знаю, кивнув доктор Фелл, як в оповіданнях, пам'ятаю, читав одне в дитинстві, і воно справило на мене сильне враження. Щось про крісло прикручено до підлоги в темряві, ліжко з навісом, що опускається, предмет меблів з отруєною голкою, годинник, що стріляє кулею або встромляє в тебе ножа пістолет у середині сейфа, вантаж на стелі, ліжко, що видихає смертельний газ, коли тепло твого тіла його нагріває, і все таке інше, ймовірне чи неймовірне. І зізнаюся, і з задоволенням додав доктор Фелл, що чим вони неймовірніші, тим більше мені подобаються. У мене проста, мелодраматична душа, джентльмени. Я б з великою радістю повірив вам. Ви коли-небудь бачили суїни Тодда демона Перукаря з Фліт Стріт? Вам варто подивитися. Це була одна з перших п'єс трилерів, добре відома на початку XIX століття про диявольське перукарське крісло, яке скидало вас у підвал, щоб перукар міг не поспішаючи перерізати вам горло. Але... Стривайте, роздратовано сказав сер Бенджамін. Тоді все це означало лише те, що ви вважаєте цю ідею надто надуманою. Готичний роман, зокрема, вів далі доктор Фел. Він сповнений таких. Еге ж обірвав він себе, піднявши очі. Надуманою? Боже, збав. Ні. Деякі. З найбільш надуманих смертельних пасток були справжніми, як от корабель Нерона, що розвалювався, або отруєні рукавички, що били короля. Ні-ні, я не проти вашої неймовірності. Справа в тому, що у вас немає підстав для такої неймовірності. Ось тут ви далеко відстали від детективних історій. Вони можуть дійти... До неймовірного висновку, але вони доходять до цього на основі добрих, вагомих, неймовірних доказів, що лежать на видноті, Звідки ви знаєте, що у цьому сейфі була якась скринька? Що ж, ми, звісно, не знаємо, але... Точнісінько, і щойно у вас з'явиться скринька, як вас осяює ідея про папір усередині. Потім у вас з'являється папір, і ви вкладаєте в нього інструкції. Потім молодий старберт летить з балкона. Скринька стає незручною, тож ви скидаєте її за ним. Чудово! Тепер ви не лише створили скриньку і папір, а й змусили її знову зникнути. Справа розкрита, як кажуть наші американські друзі. Маячня. Так не піде. Дуже добре. Тоді. напружено сказав головний констебель. Можете оглянути той балкон, якщо хочете. Я, їй богу, не буду. Доктор Фел важко звівся на ноги. Я збираюся його оглянути. Зауважте, я не кажу, що смертельної пастки не було. Можливо, ви маєте рацію. Додав він. Він дивився прямо перед собою, і його велике, рум'яне лице було дуже зосередженим. Але я хочу нагадати вам, що є лише одна річ, у якій ми абсолютно впевнені, що старберт лежав під цим балконом зі зламаною шиєю. Це все. Сер Бенджамін посміхнувся тією своєю напруженою посмішкою, що, здавалося, Тягнула кутики рота вниз, а не вгору. Він іронічно зауважив. «Я радий, що ви бачите хоч якусь крихту рації у цій ідеї. Я висунув дві цілком слушні теорії смерті, засновані на пастці». «Вони – ні синітниця», – сказав доктор Фел. Він уже дивився на двері балкона і здавався заклопотаним. «Дякую. О! «Гараст!» – втомлено пробурмотів доктор. «Я покажу вам, якщо хочете. Обидві ваші ідеї ґрунтуються на тому, що молодого Старберта заманили на той балкон, або за інструкціями, які він знайшов у сейфі, або за допомогою хитрощів якоїсь особи, що хотіла пограбувати сейф і таким чином виманила його туди». Щоб балкон зробив свою лиходійську справу. Так? Цілком вірно. А тепер поставте себе на місце молодого старберта. Ви сидите за цим столом, де сидів він з велосипедним ліхтарем поруч, в спокійному стані, чи навпаки, в нервовому. Уявили? Уявили собі цю сцену? Дякую, уявив. З якоюсь метою ви встаєте, щоб підійти до тих дверей, які не відчиняли бозна скільки років. Ви не лише намагаєтеся відчинити запечатані двері, але й виходите на балкон, де темно як у льоху. Що ви робите? Ну, я беру ліхтар і я... Точнісінько. Ось і все. У цьому вся суть. Ви тримаєте ліхтар, поки відчиняєте двері. І спрямовуйте його на балкон, щоб побачити, куди йдете, ще до того, як ступити туди ногою. Що ж, саме цього наша жертва і не зробила. Якби хоч щелинка світла пробилася крізь ці двері, ми б побачили її з мого саду, але ж ми не бачили. Запала тиша, сер Бенджамін. Всунув капелюха на бік і насупився. бо, пробурмотів він. «Це звучить розумно?» «Та все ж!» «Послухайте, тут щось не так. Я просто не уявляю, як убивця мих зайти у цю кімнату, щоб Старберт не закричав». «І я не уявляю!» – сказав доктор Фелл. «Якщо це вас...» Хоч трохи підбадьорить я. Він обірвав себе, і зляканий вираз з'явився в його очах, коли він втупився в залізні двері балкона. — О, Господи! О, Вакху! О, мій старий капелюх! Це нікуди не годиться! Він потупав до дверей. Спочатку він став на коліна і оглянув запилену зернисту підлогу, де попадали шматочки бруду й каменю, коли відчинялися двері. Він провів по них рукою. Підвившись, він оглянув зовнішній бік дверей, потім трохи причинив їх і подивився на замкову щілину. «Відчинено ключем. Це безсумнівно», – пробурмотів він. «Ось свіжа подряпена вержі, де він зісковзнув. Тоді...» Різко кинув головний констебель. Мартін Старберт усе-таки відчинив ті двері. Ні-ні, не думаю. То був вбивця. Доктор Фелс сказав іще щось, але було нечутно, бо він пройшов крізь завісу з плюща на балкон. Решта неспокійно перезирнулися. Ремпл виявив, що боїться того балкона навіть більше, ніж боявся сейфа але він відчув, що рухається вперед, а сер Бенджамін біля його ліктя. Пастор, як він помітив, глянувши через плече, уважно вивчав назви книг у телячих палітурках на полицях праворуч від каміна. Здавалося, він не хотів відриватися, хоча його ноги рухалися в напрямку балкона. Відсунувши лозу, Ремпл вийшов назовні. Балкон був невеликий, Ледь більший за кам'яну полицю біля основи дверей з кам'яними балюстрадами за вишки до пояса. Місця було ледь достатньо, щоб зручно розміститися їм трьом, коли він і сер Бенджамін стали по отбитва боки від доктора. Ніхто нічого не казав. Ранкове сонце ще не сягнуло верхівки в'язниці. Ці стіни, пагор і відьмини лігбо внизу були все ще в тіні. Приблизно за двадцять футів унизу Ремпл бачив край урвища, що виступав у багнюці та бур'янах і трикутних кам'яних блоків, які колись підтримували шибеницю. Через маленькі двері внизу вони виводили засуджених з камери, де Ковальт знімав з них кайдани перед останнім стрибком. Звідси Ентоні спостерігав за тим у своєму новому багряному костюмі та мережевному капелюсі. Нахилившись, Ремпл бачив колодязь, що зяє серед ялиць. Йому здалося, що він розрізняє зелене шумовиння на його воді та багато футів нижче, але він був у густій тіні. Лише та зяюча яма, оточена шпичаками за 50 футів під балконом. За нею північні луки були залиті сонцем і всипані Білими квітами. Видно було низовини, перерізані живоплотами, наче хвиляста шахівниця, білу дорогу, виблизкування струмка, білі будинки серед дерев і церковний шпиль. Спокій. Луки тепер не чорніли від облич, що пройшли подивитися на страту. Ремпол бачив, як дорогою плентається віз і сіном. «Здається, він досить міцний, хочув Ремпол, як каже сер Бенджамін. А нас тут чимала вага. Проте мені не подобається з ним возитися. Обережно, що ви робите?» Фел колопався в плющі на чорних балюстрадах. «Я завжди хотів це оглянути», – сказав він, – але ніколи не думав, що матиму нагоду. «Хм, воно б не стерлося». «Чи стерлося чи стерлося Додав він сам до себе. Почувся тріск плюща, який рвався. На вашому місці я був би обережним навіть. Ха. вигукнув доктор, видихнувши з поривом. Аго, дрінкейл, пий до здоров'я, як казали в саксонському тості. «Щоб тобі болото в очі? Я ніколи не думав, що знайду це, але ось воно. Еге, еге, він обернувся і сяючим лицем. Подивіться сюди, на зовнішній край балюстради. Тут є стерте місце, куди я можу вкласти великий палець. І ще одне, не таке стерте з нашого боку. Ну і що з того? Вимагав сер Бенджамін. Слухайте, я б цього не чіпав. Хто з чого? Антикварне дослідження. Ми мусимо це відзначити. Ходім, джентльмени. Не думаю, що тут є щось іще. Сер Бенджамін підозріло подивився на нього, коли вони знову зайшли до кабінету начальника. Він вимагав. Якщо ви щось і побачили, то хай мене повісять. Я ні. Яке це взагалі має відношення до вбивства? Чоловіче, абсолютно ніякого. Тобто, — сказав доктор Фелл. — Лише опосередковане? — Звісно, якби не ті два стерті місця у камені. — Та все ж. Не знаю, не знаю. Він потер руки. — Слухайте, ви пам'ятаєте, яке було гасло у старого Ентоні? Воно було вибите на його книгах, преснях і бозна на чому ще. Ви колись його бачили? Ну от, сказав головний констебль, примруживши очі. Ми знову повертаємося до Ентоні, так? Ні. Я ніколи не бачив його гасла. Але якщо у вас немає більше нічого запропонувати, нам краще вибратися звідси і нанести візит до садиби. Ну ж бо, до чого все це? Доктор Фелл в останній окинув поглядом похмуру кімнату. Гасло, сказав він. – Було омнія ме, ме кумпорто. Усе своє ношу з собою. Егеш? Подумайте над цим. Слухайте, а як щодо пляшки пива?»